Dryger jävla lägg på för fan innan. kommer du att trycka upp ett baseballträd, på röven på det. Vad är det tror du gå igång på va? Åh du lägg på, glöm det här mm. numret. Försök, kommer så får du att hitta på den bara soka i huvudet, Gå döja?